«Такий бандит! Я вже більше по ночах не їжджу!» «О, це мені подобається! Ніч на те, щоб спати!» – жартував доктор. «Головне достоинство хоробрості є розважність!» Пану докторові все ще здається, що він на рауті. І що треба пописуватися знанням чужих мов. Щось ніби так. «А вам що здається, пане Хмельницький? Хмельницький хотів сказати, що йому здається, ніби він у небі» але глянув на панну Марію і змовчав. «Пан Хмелинський, – говорив далі доктор, – нині в дуже веселім настрої, хотів зі мною танцювати. Що я чую, пан Хмелинський?» Доктор ласкава пані графини жартує. «Невже ви того не казали? Заперечте!» «Казав, але то отак от собі, – боронився Хмелинський, – трохи розгулялися нерви. Панна Марія то блідла, то червоніла». «Ой, тієї нерви, тієї бідні нерви!» – кивав головою доктор. «Що не станеться, усе на нерви!» «Поки не жінка-чоловіка – нерви!» «Розіб'є один другому голову – б хто не зробив дурницю – нерви!» Тепер і Хмелинському зробилося гаряче. «Правда, пане Хмелинський, нерви!» Пана Марія нараз набрала очі повні сліз і вибігла спокою. От тобі гаразд, сказала встаючи графиня, а ви кажете, що нема нервів, поганий докторе, і вийшла за братаницею. Хмельницький мовчав, але з докором глянув на доктора. Великі на мене, сказав доктор, не зашкодить. Часом добре поплакати. Легше робиться на душі. Не бійтеся, знаю я, які це сльози. Я старий лис, пане Хмельницький, їжте й пийте. Ви собі нині заслужили. Дай Боже здоров'я, і підніс чарку вгору. Щоби іншими сльозами і не плакали. Лише якими? Тільки сльозами щастя. Коли пані вернули в їдальню, пішла розмова на тему нападу. Доктор був тої гадки, що все-таки не потрібно пустили бандита. Треба було його привезти до паньковець, покликати жандармів і віддати в руки справедливости. Не годиться злочину пускати безкарно. «А скільки злочинів ще й нагороджують люди», – сказала графиня. Пощо мені клопотів із судами? Або я знаю, що була би зробила з ними моя челядь. А так, іди в мир і більше не согрішай». Так, пані обстоював при своїм докторе, але він пішов і забрав з собою тайну. «Яку тайну?» «Тайну причини нападу. І каже, тут тайна, хотів обловитися. Гадаєте? Я певна. А я ні. Вам що здається?» «Що не виключений замах». На кого? На вас і на панну Марію хотіли позбутися власників Паньковець, а притім і нам було б дісталося. А звідки ж вони могли знати, що ми поїдемо через став? Це правда, але й ми не знаємо, чи на гостинці не чекала нас ціла банда. Графиня кивала головою. Ні, ні, це неможливо, це неправдоподібно. Люди ще не такі погані. Всіляко бувало, пані, пригадуйте собі, що зробив Раціборський, П'ятеро душ одним махом життя позбавив, а потім собі кулю в голову пустив. Теж о маєток ходило. А мені куля не перелетіла поприніс. Ну, бачите, цей перший, що на вас кинувся, штиль гукав. Я це виразно бачив, коли він зрівався і втікав. Він мені дуже нагадував Писковського. А цей на все спосібний. Щоб тільки заробити гроші. Містечко мале, але в ньому є свої сворці, борджії, є своя мафія. Скажімо, що так. То чи не краще тоді, що ми цього бандита пустили, позбулися клопоту з голови? Уявіть собі, який сором, який шах, який важкий удар, коли б я була довідалася, що дійсно робили замах на мене? Ні, ні, навіть думати про це не хочу. «І не згадуйте, пане докторе, найспомин нинішньої ночі розвіється, як поганий сон», – сказала прощаючася графиня. Хмелинський перечив у душі. Для нього ніч ця була найкращою у житті. Казка Хмелинський ніколи не сподівався, що його наміри стрінуться з такими перешкодами. Вже з неприхильного становища старости до будови шпиталя видно було, що так звана опінія не одобрює планів графині. Такі новини – це для урядів нова робота і нові турботи. Декому заздрість, що другий щось доброго робить, а він не хоче або не може. Дехто боїться конкуренції, інші не хочуть, щоб витрачувалося у будучності. Є й такі, що прямо раді прикрізь зробити графині.